Горів увесь на спис узятий Київ. Церкви, будинки, вежі, стіни Здіймали в чорне небо, Довжезні руки полум'яй волали. Німой жаско! Раз-пораз їх розгойдував Дніпровський дужей вітер, Клубиська диму, іскор Злітали в темінь, бурхали немов живі, Розносячи притихлим світом скорботну вість. Пропала Русь, крізь сльози сказав скалій, А може лише подумав, бо ні купава, ні кожум'яка Не одізвались на ті слова. Пропало все, ударили з вогню, із пекла дзвони, Спочатку дуже лунко а потім дрібно, немічно, мов підголоски. — Як ти там? Алло, алло, Назари! Поклав холодну трубку, розплющив очі, сльози стояли в них туманом, і в ньому, ніби в Мареві, похитувалися і кульман з білим ватманом, і книги в шафі, І полум'я. А потім з хитовицим Мови з хаосу творення Постали стіни, Вікна, письмовий стіл, Та сама шафа, Кульман. З шуму, що в голові, Як в радіо спливла Тривожна думка. Що з ним було? Сон? І не сон? На спогад Теж не схоже, бо як він міг пригадувати, чого не знав і не прожив, сидівши ніби між двох світів, з яких один відходив у далину, а другий ставав все ближчим, справжнішим. Боявся звестись, навіть поворухнутися, бо ще не знав, напевне, в якому світі і хто він. Той доброслав. І цей Назар, химерний стан, Все бачив, мов наяву, Не бачив, а справді жив, І тут живе, теж з калієм, Але Назаром містика. Зняв швидко трубку і знову її поклав. Чим Льоня тут допоможе? Висміє, та ще й розповість у них у КБ, Запишуть його у психів жертви перенапруження душевних сил чи посередніх здібностей. Їм попадеється тільки на язики. Пересуди, плітки увійшли в духовний світ інтелігенції, посівши в ньому місце тих почуттів і тих думок, що визначали власне і це звання, і поступ людства. Знов телефон. «Це Льоня. Ну як ти?» Нормі. Травка підбадьорила? Звісно, на те ж вона і травка. Увечері напися ще, а я вже. Ну, будь здорово. Дзвони, заходь. Тільки поклавши трубку, відчув легку іронію, з якою ввів розмову. Ревнує Ніну? Ще чого? Згадав обіди з нею і те, що Ніна його запрошувала в город князя Володимира то, може, все те видиво спричинене її словами наслідок тих історичних бесід у павільйоні? Або навчання в школі? Ні, він учив історію лише для оцінки, знаючи, що буде інженером. Та й стільки вже минуло літ. За формулами і магнітофоном не бачив світу. Книги збирав, бо модно. Проте не мав ні часу, ані бажання читати їх. Та й то, які у нього книги? Чтиво. А тут давно минула, не вигадки дюма з часів Людовіка, а Київська старовина. Той доброслав, здається, жив де нині він. Ні, трохи нижче. Десь посередині між двох майданів. Що там тепер? Будинки, звісно, вулиця. Калініна, а чи паризької комуни. Хоч розумів, що це безглуздо шукати двір, який стояв сім сотень років тому, а все ж устав з дивана і, похитуючись, як на похмілля, пішов у ванну вмитися. Ще день, ще він устигне побути там, побачити на власні очі. Вулиця його зустріла спекою і тихим голом. Сонце вже було на заході, хоча й високе. Дивно, собор Софійський геть не такий. дзвіниця. Хіба вона тоді була? Ні. І стіна немов не та. Постояв у нерішучості і узяв ліворуч, потім звернув ще раз. Калінінською побрів униз. З обох сторон Заставлена в суціль будинками, вона тепер не мала нічого спільного з тим стародавнім містом. Асфальт, каміння, цегла. Може, ще років сто чи двісті тому він щось пізнав би. Люди з творіння вперті селяться на тих місцях, де збереглися сліди життя, де вивірена віками зручність. Оглянувшись, багнув, що вид... На собор Софійський був не такий, не з вулиці, якою йшов, той двір стояв, напевно, ближче до Кручі та до Михайлівської гори, що нині зветься Володимирською. Ще мати звала і так, і так. На площі, де кипів водою найбільший у Києві фонтан, він перейшов на вулицю Паризької комуни і став з нею. Позаду мала бути та ляцька вежа. Спереду Михайлівський золотоверхий, храми Федора Янчиного монастиря, але нічого того не бачив. Власне, до цього дня він начебто й не знав про них. Ні, про волода ляцький дещува, може, читав покажчик, мабуть, у переході біля фонтана. Звідки ж тоді знання? Спинився на повороті вулиці, якраз на півдорозі, і став озиратися. Ось тут, десь з цього боку, що до Дніпра, бачив і тиндовкруг, і дім двоповерховий з дерева, хліви колодязь, бачив, чого нема, і з чим раніше ні разу не зустрічався. Угору йшли тролейбуси, Десь чувся голос радіо чи телевізора, на тротуарі гралися у класи діти, містика. А може він колись дивився подібний фільм про Київ?